Imnul 27 Cum trebuie să fie monacul? Și care e lucrarea și înaintarea și urcușul lui? Preferă casa sufletului tău un palat, ca să locuiască în el Hristos și împăratul tuturor, fău aceasta prin șiroaile lacrimilor tale, prin strigăte și tânguiri, prin încovoierea ale genunchilor. Și prin mulțimea suspinelor de vrei, monahule, să fii cu adevărat monah. Și atunci nu ești singur, ci ești împreună cu împăratul, dar ești totodată singur, cum suntem noi, ca unul ce ești dintre noi și depărtat de toată lumea. Aceasta înseamnă a fi singur cu adevărat, dar fiind unit cu Dumnezeu și împăratul, nu ești singur și te-ai făcut împreună numărat cu toți sfinții, Împreună viețuitor cu îngerii și împreună locuitor cu dreptii și împreună moștenitor cu toți cei din cer. Deci, cum va fi singur cel ce are viețuirea acolo, unde este ceata mucenicilor și cuvioșilor, unde e ceata prorocilor și dumnezeieștilor apostoli, unde e mulțimea nenumărată a dreptilor, a ierarhilor, a patriarhilor și a celorlalți sfinți? Și cel ce are pe Hristos locuind în Sine, spuneți în cu poate să se spună că este singur, căci cu Hristos al meu e unit tatăl și Duhul, și atunci cum se poate spune că este singur cel unit cu cei trei. Nu e singur, cel unit cu Dumnezeu, chiar de se află în singurătate, chiar de șa de împustie, chiar de într-o peșteră, iar de nu l-a aflat pe acesta, de nu l-a cunoscut pe acesta, de nu l-a primit întreg pe acesta, pe Dumnezeu cuvântul întrupat, socotesc că nu s-a făcut nici de cum, monah. De aceea, este singur fiind despărțit de Dumnezeu, dar și fiecare dintre noi suntem despărțiți de ceilalți oameni, suntem toți orfani și singuratici. Chiar părem că suntem uniți prin împreuna locuire și ne amestecăm într-o altă prin adunarea multora. Căci suntem despărțiți cu sufletul și cu trupul. Adevărul acesta îl arată și moartea, căci ea desparte pe fiecare de rudenii și prieteni, și îl face să uite de toți cei iubiți. Și noaptea și somnul și faptele din viață desfac precum ne dăm seama unirea celor mulți. Dar cel ce a făcut, prin virtute, cerul, chiliea lui și are în ea așezând pe creatorul cerului și îl cunoaște și îl vede în ea și îi se închină și e unit pururea cu lumina nespusă, cu lumina neînserată, cu lumina neapropiată, de care nu se desparte niciodată, nu se depărtează deloc nici ziua, nici noaptea, nici când mănâncă, nici când bea, nici în somn, nici pornind la drum, nici schimbând locul. Ci e cu el, atât cât e viu, cât și când a murit, mai bine e mai limpede împreună cu el, cu sufletul în veșnicie, căci cum s-ar despărți mireasa de mire sau bărbatul de femeie cu care s-a unit odată, spune-mi, nu va păzi datorul legii legea, cel ce a spus, și vor fi cei doi un trup. Geneza 2,24 cu cum nu va fi cu femeia, cum nu va fi cu femeia un duh. Căci femeia este în bărbat și bărbat în femeie, și suflet un Dumnezeu, și Dumnezeu în suflet, e o unitate ce se cunoaște în toți Sfinții, așa se unesc în Dumnezeu cei ce și-au curățit prin pocăință sufletele în lumea aceasta, și trăiesc ca monahi în singurătate fără alții. Cei ce primesc mintea lui Hristos, 1 Corinten 2,16, care e și cura și limba cu adevărat nemincinoasă, cu care vorbesc Tatălui Atoțitorul, cu care strigă, O, Părinte, O, Împărate al tuturor, O, al tuturor, Chilia lor e cerul și ei sunt soare, și în ei este lumina neapusă și Dumnezească care venind în lume luminează pe tot omul, Ioan 1,9, și ea vine din Duhul Sfânt, deci în ei nu este noapte, cum? Nu-ți pot spune, căci mă înfricoșez scriindu-ți aceasta și mă cutremur cugetându-le, dar te învăț cum viețuiesc și în ce chip cei ce slujesc lui Dumnezeu și nu l-au căutat decât pe el, în locul tuturor, și numai pe el l-au aflat, și numai pe el îl iubesc, și numai cu el s-au unit, și de aceea s-au făcut monahi? Sau un singurat? Ca unice sunt singuri cu singurul, chiar dacă sunt reținuți într-o mulțime foarte numeroasă, căci aceștia sunt cu adevărat monahi, adică singuratici, ca unice viețuiesc singuri, ca monahi. Fiind singuri cu Dumnezeu și în Dumnezeu cel singur, goi de toate gândurile și cugetările, văzând numai pe Dumnezeu într-o minte fără cugetări, într-o lumină fixată în ei, ca o săgeată într-un zid, sau ca o stea în cer, sau într-un mod cum nu știu. Totuși, locuind chiliilor lor ca într-o altă cămară de nuntă luminoasă socotescă petrec în cer, sau locuiesc cu adevărat, sau te îndoiești de aceasta, sau să nu te îndoiești de aceasta, căci nu sunt pe pământ, deci ci sunt ținuți pe pământ, ci petrec în lumina veacului viitor, în care locuiesc, în care umblă îngerii, de care sunt răpite începătoriile și stăpâniile și își primesc puterea, scaunele și domniile, căci Dumnezeu se odihnește în Sfinți, dar și Sfinții viețuiesc și se mișcă în Dumnezeu. Umblând în lumină ca pe pământ, o minune, ei vor fi după moarte ca îngeri și ca fiii celui prea înalt, Dumnezei uniți cu Dumnezeu, deveniți asemenea prin har cu Dumnezeu cel din fire. Numai de aceasta sunt lipsiți ei acum, că sunt ținuți în trup și acoperiți și ascunși vai de ei, privind ca niște înlănțuiți în închisoare soarele și razele lui ce intră la ei, printr-o deschizătură neputându-l cunoaște întreg sau neputându-l vedea ieșiți afară sau privind limpe despre cer și aceasta este ceea ce îi întristează, că nu cunosc pe Hristos întreg, deși îl văd întreg, nici nu pot scăpa de lanțurile trupului, căci deși s-au eliberat de patim și de toată împătimirea, sunt reținuți de singura legătură a trupului. Cel ce este legat de multe lanțuri nu poate spera să afle dezlegarea de cele multe, dar cel ce a putut să taie cele mai multe din lanțuri, însă e ținut de unul singur, suferă mai mult ca ceilalți și se grăbește și caută să se dezlege și de el ca să fie liber, ca să umble cu bucurie, ca să plece în grabă către ținta pe care o dorește, pentru care se și silește să se dezlege de acest lanț, deci... Să-l căutăm pe acela care singur poate să ne elibereze de lanțuri, pe acela să-l dorim, pe acela cărui frumusețe uimește toată înțelegerea, toată mintea, rănește sufletul și naripează iubirea și le alipește și le unește veșnic cu Dumnezeu, da, frații mei, alergați prin fapte spre el, da, prieteni sculați-vă și nu rămâneți în urmă,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 cu neputință aceasta în timpurile de față. Nu e niciodată cu neputința aceasta, prieten, ci e foarte cu putință celor ce voiesc, dar numai celor ce viața le-a pro le produs o curățire de patimi și le-a făcut curat ochiul înțelegerii deopotrivă celor ce murdăria păcatelor le este o orbire, aceasta îi va lipsi și aici și acolo de lumina dumnezească și nu vă înșelați, îi va trimite în foc și în tuneric, priviți, prieteni, cât de frumos e stăpânul, nu vă închideți mintea privind spre pământ, nu vă lăsați, stăpâniți, de grija lucrurilor și avuțiilor pământești și de pofta slavei de aici, părăsind lumina vieții veșnice, veniți, prieteni, cu mine, ridicați-vă cu mine, nu cu trupul, ci cu sufletul și cu inima, strigând cu zmerenie către bunul stăpân, Către milostivul Dumnezeu, singurul de oameni iubitor, și fără îndoială ne va auzi și ne va milui, și fără îndoială se va descoperi și se va arăta și ne va arăta lumina Lui strălucitoare. Pentru ce șovăiți din smerenie? De ce vă leneviți? Pentru ce prețuiți mai mult comoditatea trupului și slava lipsită de cinste și de slavă goală și de șartă? Pentru ce s viața virtuoasă lipsită de strădanii nu este așa, fraților, nu este, nu vă amăgiți, ci precum cei ce trăiesc în lume și au soție și copii și doresc și bogăție și slavă trecătoare, se străduiesc și alargă să dobântească obiectul norocirilor lor, așa și tot cel ce se pocăiește și tot cel ce slujește lui Dumnezeu trebuie să se silească și să se îngrijească mereu, ca să-i fie pocăința bine primită și slujirea bine plăcută, desăvârșită și atunci, ajuns într-o intimitate cu Dumnezeu prin aceasta, se unește întreg cu el și îl vede față către față și capătă îndrăznire către el pe măsură ce se silește să-i împlinească voia, fie să ne învrednicim și noi să facem aceasta, ca să ne împărtășim de mila lui împreună cu toți sfinții, Aici, pe cât e cu putință, în veacul acesta, iar acolo, să primim pe Hristos întreg și pe Duhul Dumnezeesc, într Tatăl, în vecii vecilor. Amin.